Die Rettung der Meeresschildkröten. Suma, der braune Labrador, Kati und Rocky verbrachten den Tag am Strand. Und der kleine Mischling versuchte gerade, auf Sumas Surfbrett das Gleichgewicht zu halten. Guck mal, Zuma, ich bin schon richtig gut im Windsurfen. Naja, vielleicht im Trockenwindsurfen. <lacht> es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du damit ins Wasser gehst. Und nass werde? ah, uh -uh. ich bin eher ein an Rocky war nämlich wasserscheu. Aber das wusste jeder. Achtung, Ball! Ein Ball kam angesaust. Dicht dahinter ein kleiner Junge, Alex. Das war keine Absicht. Alex rannte dem Ball nach, sprang dabei auf das Surfbrett. Klar. Rocky wurde in die Luft geschleudert. Aber er landete weich, uh. im Sand. <lacht> oh. Alex kam mit seinem Ball zurück. Hey, Rocky, hast du Lust, Volleyball mit mir zu spielen? Schon hob er die Arme. Aufschlag. Doch der Ball flog Richtung Straße, die den Strand in zwei Teile teilte und Alex wollte hinterher. Warte, Alex! Rocky erwischte ihn gerade noch am Hosenboden. Erst nach links und rechts gucken, bevor du über die Straße gehst. Kati machte es noch einmal vor und so kamen sie alle sicher hinüber. Okay. Als sie auf der anderen Seite waren, schauten sich die Freunde suchend um. Ball, ball, ball! Rocky hatte als Erster eine Spur. Halt mal! Ich rieche etwas. Er und Suma flitzten los zu einem Sandhaufen, der eigenartige Geräusche machte. Klingt so, als würde da drin etwas kratzen. Ein grünes kleines Köpfchen schob sich hervor. Oh, eine Babymeeresschildkröte. Und nicht nur eine. Immer mehr kleine Meeresschildkröten steckten ihre Köpfe aus dem Sand. Oh, Supermini-Dinosaurier. Cool. Vorsicht, wir wollen nicht aus Versehen auf sie treten. Aber Alex war so begeistert, dass er gar nicht hörte, was Kathi sagte. Oh. Der Junge lief direkt auf einen der Haufen zu Alex. und konnte gerade noch den Fuß hochhalten, als er die Schildkröte unter sich entdeckte. Ups. Ich glaube, ich fahre gleich hin. Aber schon war Rocky da und hielt ihn wieder einmal am Hosenboden fest. Alles gut. Da ist ja mein Ball. Schon flitzt der Alex weiter. Doch Rocky war nachdenklich geworden. Er beobachtete die Schildkröten, die alle Richtung Wasser krabbelten. Ich habe Angst, dass jemand aus Versehen auf die Schildkröten tritt. Ich mache mir mehr Sorgen darüber, wie sie zum Wasser kommen. Besonders wegen der Straße und den vielen gemeinen Möwen hier. Für Möwen waren kleine Schildkröten nämlich wahre Leckerbissen. Wie können wir den kleinen Kerlchen dann über die Straße helfen? Wir dürfen die Schildkröten nicht anfassen, das wäre nicht gut für sie. Sie brauchen einen anderen Weg zum Wasser. Ich weiß, was wir machen. Ihr beide holt Ryder und ich pass auf die Schildkröten auf. Ja. <lacht> und Alex. <lacht> Ryder und Marshall waren gerade dabei, Rubbles gelben Schaufelbagger zu waschen, der ziemlich schmutzig war. Okay, Marshall. Genug Wasser. Was hast du gesagt? Der kleine Dalmatiner drehte sich zu Ryder um, umklammerte dabei den Feuerwehrschlauch und der nächste Wasserstrahl traf die Bulldogge. Dreh das Wasser ab! Marshall! Ups. Uh, uh. Entschuldige, Rubble. Arr, danke! Aber wenn ich baden will, gehe ich lieber in die Wanne. Doch zum Planschen war jetzt keine Zeit. <lacht> Ryder, Problem am Strand. Problem. Der nächste Wasserstrahl traf Rubble. Oh, oh, oh. Ups, nochmal Entschuldigung. Ryder, am Strand schlüpfen Meeresschildkröten aus. Wir müssen sie vor Rollern und Autos und gemeinen Möwen retten und zwar schnell. Na dann los, Fellfreunde kein Einsatz zu groß, keine Pforte zu klein. Sky und Chase spielten gerade Kopfball, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Auf geht's. Die Fellfreunde machten sich auf den Weg zur Zentrale. Nur Marshall war mal wieder der letzte und übersah die Glasscheibe der Fahrstuhltür. Allerdings passierte ihm das häufiger. Er war eben ein bisschen tollpatschig. Nichts passiert. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Freunde ins oberste Stockwerk in die Zentrale. Und als sie dort ankamen, trug jeder von ihnen seinen Einsatzanzug. Natürlich mit Helm und Rucksack. So hatten sie immer alles dabei, was sie vielleicht brauchen konnten. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Fellfreunde. Einige Babyschildkröten brauchen unsere Hilfe. Ryder zeigte auf einen großen Bildschirm. Sie sind gerade geschlüpft und sie müssen irgendwie ans Wasser. Aber auf der Straße fahren Fahrräder, Roller, Skateboards und Autos. Jace, du wirst bitte den Verkehr regeln, damit den Schildkröten nichts passiert. Diese Pfoten regeln das schon, Ryder. Rubble, wir müssen versuchen, einen Weg zu bauen, damit die Schildkröten ans Wasser kommen, ohne über die Straße zu laufen. Rubble ist der Retter. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Nacheinander sausten die Fellfreunde über die große Rutsche nach unten, wo ihre Fahrzeuge parkten. Uh -huh. Chase, der Polizeihund, sprang in sein Polizeiauto und schaltete das Blaulicht ein. Uh -huh. Rubble, die Bulldogge, hopste in den gelben Bagger und fuhr schon einmal die Schaufel aus. Und Chase schwang sich auf sein rotes Quad, mit dem er sogar auf dem Wasser fahren konnte. Gemeinsam rasten sie durch die Stadt, denn sie wollten die Meeresschildkröten so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Und dank des Blaulichts hatten sie freie Fahrt. Als sie den Strand erreichten, waren Kathi und Alex eifrig damit beschäftigt, die Möwen von den Schildkröten fernzuhalten, die langsam vorwärts krochen. Push, Weg mit euch! Ihr habt hier bei den Schildkröten überhaupt nichts zu suchen! Sie laufen auf die Straße. Chase, die Autos. Das ist ein Fall für Chase. Sofort sperrte der Polizeihund mit seinem Polizeiauto die Straße ab und leitete die Fahrzeuge um. Tut mir leid, Sie können hier nicht lang. Diese Straße ist momentan nur für Schildkröten freigegeben. Aber von der anderen Seite näherte sich jetzt ein Rollerfahrer. Chase konnte gerade noch eine Sperre errichten und der Fahrer hielt rechtzeitig an. Gut so, Schildkröten. bleibt zusammen und geht weiter. Alex wunderte sich. Komisch, wieso haben die Schildkröten ihren erst eigentlich hier drüben gebaut? Die Schildkröten legen ihre Eier immer an derselben Stelle ab. Sie müssen hier schon genistet haben, bevor es die Straße gab. Doch Ryder war etwas aufgefallen und er zeigte auf den Boden. Aber vielleicht sind sie auch durch das Gitter gekrochen und unter der Straße entlang, bis sie hier rausgekommen sind, am Tunnelende. Jetzt ist der Tunnel voller Sand. Kannst du ihn freischaufeln, Rubble? Wenn ich dafür meinen Bauch gekrault bekomme und am liebsten auch meinen Rücken, dann mache ich das gern. Das weißt du doch. Ruff, ruff. Rubble flitzte zu seinem Bagger. Wenn der Tunnel frei ist, müssen die Schildkröten nie wieder über die Straße. Dann kann's losgehen. Rubble schaufelte also den Sand weg, der sich vor dem Tunnel aufgetürmt hatte, während die kleinen Schildkröten über die Straße krochen. Alex spielte unterdessen in seinem Schlauchboot, das nah beim Wasser lag. Oh nein, ein Sturm! Das Schiff kippt jetzt gleich um! Doch plötzlich entdeckte er die ersten Schildkröten, die immer näher kamen. Hm? Er wusste nicht, dass sie wirklich schwimmen konnten. Oh oh, was machen die Meeresschildkröten hier unten am Wasser? Sofort nahm er seinen Eimer und fing damit drei Schildkröten ein. Mehr passten leider nicht hinein. Dann brachte er sie zu Kati und Ryder auf die andere Straßenseite. Seht mal, ich hab sie gerettet. Ja? Wieso bringst du die Schildkröten wieder her? Na ja, sie wollten alle ins Wasser. Na da gehören sie auch hin. Was ins Wasser? Ja Meeresschildkröten sind die meiste Zeit ihres Lebens im Wasser. Deshalb graben wir ihnen einen Tunnel unter der Straße, damit sie sicher ins Meer kommen. Dann bringe ich sie lieber zurück. Er wollte Kehrt machen, aber Ryder hielt ihn zurück und nahm ihm den Eimer aus der Hand. Warte, Alex, weißt du noch, was Kathi gesagt hat? Man sollte Schildkröten nicht anfassen. Kein Mensch und auch kein Hund sollte sie berühren. Ryder hockte sich in den Sand und hielt den Eimer so, dass die Schildkröten wieder hinauskrabbeln konnten. Sie kommen auch allein zurück. Los, die kleinen Schildkröten! Dafür hatte nun Rubble ein Problem. Oh, die Öffnung ist zu eng für meinen Bagger. Dann kriegen wir den Tunnel nicht fertig? Naja, vielleicht passt mein Bagger nicht durch. Aber das heißt nicht, dass ich nicht durchpasse. Ruff, ruff. Rubble hatte nämlich noch eine kleinere Schaufel an seinem Rucksack. Mit der würde er das schon hinkriegen. Alex kümmerte sich in der Zwischenzeit darum, dass die Schildkröten sicher zum Wasser kamen. Los, haut ab, ihr blöden Möwen. Aber dann hm? wurde er abgelenkt. cool. Du machst dings Alex liebte das Surfen und ließ das Surfbrett ins Wasser. Alex Pfeffer, Weltmeister im Windsurfen. Schon sauste er über die Wellen, bis plötzlich der Wind zunahm wow. und ihn erfasste. Cool, ich fliege. Nur leider ein bisschen zu hoch. Oh, oh. Hilfe, ich fliege weg. Auch Ryder und Kathi merkten jetzt, dass etwas nicht stimmte. Ryder wusste sofort, was zu tun war. Keine Sorge, wir holen dich runter. Sky, das übernimmst du. Na, dann starte ich mal. Wupp, wupp. Sofort fuhr Sky die kleinen Flügel aus, welche sich an ihrem Rucksack befanden und war schon in der Luft. Ja, ich bin der Flughun. Wow. Oh. Alex, wow. Lenk in Richtung Strand. Aber ich habe kein Lenkrad. Arme oh, Sky, ich kann nicht hinsehen. Aufgeregt vergrub Chase sein Gesicht unter den Pfoten, aber Sky packte bereits das Segel des Surfbretts. Gut gemacht, ich wusste, sie schafft es. Ja, Ja, Sky! Ja! Ja! <lacht> Sky brachte Alex und das Surfbrett sicher zum Strand zurück. Ja, Sky! Toll, ja! du kannst so gut fliegen! Alle waren so erleichtert. Ganz besonders Chase. Du hast es geschafft. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich meine, ähm, klasse Flug. Ja, tausend Dank, Sky. Alex kraulte Sky hinter den Ohren. Gern geschehen. Ich bin ja auch ein Flughund. Das ist gut, genau das. Rubble. Aber auch Rubble war erfolgreich gewesen. Rubble, du bist durch. Gut gemacht. Jetzt haben die Meeresschildkröten für immer einen sicheren Zugang zur Bucht. Hey gehen durch den Tunnel. Ich wusste, ihr schafft das. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Yeah! Jetzt habt ihr euch das Spielen am Strand wirklich verdient. Alex holte seinen Ball und in Nu war ein fröhliches Volleyballspiel im Gang. Aber warum hüpfte Alex immer wieder von einem Bein auf das andere? Was ist los, Alex? Da ist irgendwas in meiner Tasche. Alex griff hinein Und zog einen großen, rötlichen Krebs mit langen Scheren heraus, der ihn sofort in den Finger zwickte. Und au, der hat aber schlechte Laune. Autsch. Schnell setzte Alex das Tier auf den Boden, das sofort zum Wasser zurückkroch. Wie die kleinen Schildkröten. Das war echt lustig.